шлях армій Щойно провели в Політбюро поділ фронтів, щоб ви виключно зайнялися Врангелем. Ленін Сталіну. Десь біля апостолова після знаменитого бою з кінотою генерала Бабієва Чубенко їхав на червоній, як захід сонця тачанці, нового свого й найкращого кулеметника – коваля Максима. Донбасівський полк, витримавши в складі цілої армії кількагодинний переможний бій з Білою гвардією, переслідував рухливого ворога, що ринувся до Дніпра. Чубенко Схудлий і тендітний після тифу, і вусатий Максим сиділи на тачанці в позах гордовитих і незалежних. Позад них заходило сонце. Чубенко тримав у руці ковану з заліза троянду, оцінював її оком середньовічного цехового майстра. Це було Чудо досконалості, натхнення і терпіння, ніжний витвір надзвичайного молотка, а радість металу, що процвів і вицвів і збагнув крихке проростання живих клітин. І тобі скажу, командире, кожну пилюстку молотком кував а вся троянда з одного шматка, і нічого тут не приварено чи злютовано, мов росла вона в мене з залізного зерна, з металевої прищепи. А родом я коваль і зброяр на всю армію кулемети справляв, і світ пройшов наскрізь, як журавель. Шубенко Оглянувся на полк, що гримів одною валкою. Бій був під шолоховим. Полк, поповнений після польського походу, знову розквітнув донбасівською славою, на тачанці стояв кулемет, удосконалений і пристріляний, слухняний і повороткий, вивірений, надійний Максим. Ти не повіриш, командире. Яка це тонка штука. Кувати троянду, щоб була вона ніжна і шершава. Щоб на неї роса вночі падала. На чорну мою вічну троянду. Люблю я красиву й ажурну роботу. Мені хочеться бути майстром на весь світ. І щоб життя навкруги було красиве та сонячне. І от на червоній тачанці їздимо. А раніше тачанка в мене була друга. По ній червоні яблука, зелені квіти, соняшники, де прийдеться. Ковалеві весь світ відкрито. А як він до того ще бив урядника у п'ятому році та підранив жандарма. Як він співав «Марш, марш, вперед, робочий народ!» І носив червоного прапора його мандрівну судьбу можна знати наперед. І я рушив у широкий світ. Викувати троянду не кожний зуміє. І я щоразу повертався до цієї справи, як тільки траплялась хвилина. Коли я сидів у в'язниці перед довічним засланням, я все допитувався, чи хватить віку на моє заслання. І день ішов. І ніч ішла, і днів було без ліку. Я збагнув, що вік мій недовший за день. Усе життя своє я передумав за день, і ще багато залишалося дня на тюремну нудьгу. Та от трапився мені молодий смертник. Убив він пристава, його мали повісити. Ковалю, ковалю, каже він. Здригаючись усім своїм життям Під навалою останніх мислей, Не скувати нам, ковалю, троянди. Вона росте ніжними ранками, п'ючи росу, А ми лягаємо скривавлені її під ноги, Ковалю, ковалю, якби ти вмів кувати троянду, Бо вона помалу росте, наша троянда, Революції.